واني موسل اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت بو موسی اشعری رضی اللہ عنہ روایت سے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم فرمائے لدی ما احد نشت یوتن اصبر علی عذاب چې اگر ډیر صبر نه کوي په تکلیف باندې يسمع هو چا وی لراوري من الله الله نا وي دور لوی د صبر خاون سو کی ديش يا انسان لکه تکلیف رس یو دی او یو وسيمي نو سم دستي انتقام خلق او رب العالمين له ګورا د بندگانو نه خبر یو ري چې پاغي ناراضه کی او خفا کی يدعون له وال ولد دایمن صوب کوي الله تعالیات وي د پیغمبرانو په شان د دي ملائک الایاز بالله دلونو دلونی او بیاور سم بی تروخ اللہ شان سم بیا ور توغور سم یو عافيهم بیام دای تروغ صحتونه ور کوي الله شانته ور سم یو عافيهم بیا الله ماف کوي د عذابونه و تکلیفونه او ضررونه تلری کوي و يرزقهم او دوی ترزق ور کوي متفقون